سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لعمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وهذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه تلق وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ <تصفيق> <تصفيق> واکیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مینز دا اوم او داتم اتراس کی د دریو اوجو او دریو فائدو د پاره ذکر کولا دا غي وضاحت مونږ درس کې کړه وو چې اولا نه خبره دا و چې بیت الله د توحید د پاره جوړ شوی ده نو تاسو بکه ول شرک کوي دوه ما फायदा جدا پیغمبر په دعا د ابراهیم علی السلام راغله نتاسو ول خلاف کوي او درېم افاده چې توحید د ټولو انبیایو مشترکه مسله ده نتاسو ول توحید نه منئ او د ابراهیم علی السلام اخسي دعا ذکر کا چ الله داخله بلد د دا امن او ګرځه د امنګې هواره او ګرځه الله دئل رزق ورکې د میوونه الله سوق چی ایمان پتا راړي او پرست د اخرت باندي الله تبا ویبانې خپل احسانات او نعمتونه وکي الله فرما ایل چاچ کفر وکونو زب ور د موله بلګ او بیا به سخه عذاب لرا کاګم او جهنم ډیر سختا بچونا او د زیدو سیدو دی حضرت ابراهيم عليه السلام خپلې بیبي بی حضرت هاجرا چې د حضرت اسماعیل عليه السلام مور او د بادشاه لوروا سره د اسماعیل عليه السلام په مقامو عظما کې داغي خوا کې پر خدا او بیګامو ویلو او اشبق او امتحانات چې ربي اني اسکمتو من ذریتي بواد غیر عزیز زرع ان د بیت کل محرم اللهم اقبل وجدا زګبرې خدل شه آل د شین بوټه نظر غو نه کی الله ازباب زندګۍ آل د نشتا الله هغه زید او سدو نه دے خوستا حکم دے نماخ بل بجبري خودی دی الله ما دل بري خودي جته رضا شي او د استای عبادت وکي مورخین لګي جې ابراهيم عليه السلام کله واپس راغې نخپه خزه وفات شو وا او حضرت اسماعيل عليه السلام اغزل مې او واده کړو کله جې اسماعيل عليه السلام تپوسوکو او ذخل ذکر تر اورثې دو نو د اسماعيل عليه السلام کور والا او خپل انګوري ولیدا حضرت ابراہیم علیہ السلام تی تپوس کئی چې خاون دی سوشو حضرت اسماعیل ویرہ آگا خوکار لطل دی او شپیل برازی ابراہیم علیہ السلام تی تپوس کئی جن سنگتی ری کی. نو آگی دومره فریادو کو چی روٹائی نیشتا سکون نیشتا خوشالی نیشتا دا باز خضا اسی مکرجن غوندي حضرت اسماعیل علیہ السلام ورته وی چاوند دراشی نظام سلام بووی او پس د سلام نه بوور دی چې د کوسی د دروازې د چوکات د درشل د خانه دا او دا بدلا کا حضرت اسماعیل علیہ السلام چې کله کور تر راغه خزيتي د تبوسو نوکل اغم د خزينه د بوس کوي چې کورته سوکرا ملما خو نور راولې لکه امبيار مسالم ډېر غرب نا خلګي وی او یو بابا جيره غلې و مان اسلام اورګي د کو ما ور دې ښکار دتله نور د څور د ویلي ایمان زمون د جنب مبارک تپوسو کو نو ما ور خپل فریادو کو وی د باباجه پیغام ما دا بار وی آو دا ویلیو چې د کور د عبدالرشید خان دا د بدلا کا وی ښا یبمات لاګه زما د پلار خوخانی او ځا نن موږ داسې وکو موږ نن د خځې د پاره ټوله دنیا پریدو لار څه شي مور څه شي رور څه دې خور څه شي ته په ټوله زندگی د مور او بلار په ټول ژوند ستا ده پروريش د پاره تیرکړی خو چې کلا د غوګونه واغلي نو بیا مور او بلار نه پويږي بیا پلارم هم بیا مور هم نه پويږي زه به غنو ځای کې چې کلم د مور او بلار د حق خبره شي نو دا خبره کوم په خواو په دې ملک کې اوسونښت په خواو مینه محبت سیواو چا جې زویله کوې دن کولا مخپل رشتہدار یاران دوستان به ماوسنې اجره کې راغون کل او ټول خلق به خوشاله ایدل چې د فلانی د زوی کوې دندا نو دا مشران جيران و لاړل معالتبه په یو ګوتۍ کې سلور او پنځه د انې د مټیایي باندې کړي وي او هر کس له به یو ګوتۍ ورغولا نو دا چاچی बट يو هغه یبهه محفل کی عامړی ای نغوڑا یاران او دوستانو سره بناستو ویرا په زما سنگ تیریږي زما وړو کې بچي کور دے نو هغه په کټ به راغستو تشبيه بلز یولس بجيبه کور تراغه او د بالغ لاندې به کې خدای او جسار بکو ګانې پاسیو د مټیایي بخری نو ستاب لارغه وخت پویدو چې هغه په ځان هر څو ورسکړیو ارسي ختم کړیو نن جته دا ګټ شوې نو ستاب لار نه پويږي د جیمش باقي تا مو دیاځه را برې پوهې مور بدلونډکا تا با باقی بول کول او اگه بستا پشون دخلائی گی و تا بیخ کلولی او استاد لازه با حر پیشمنی اگه وینزل او زان بیلام بولو او تا بیخ نو هغه وقتی اگه پویدا اوس چستا خزا کور ترالا نه نبویگی خو پختان نو ایی د زر او قدر زرگر سره آر سره پدینه بوېږي او کشرې یو سره د مور او پلار په حق بوونه شي د د یو عبادت قبلې گنا زکه بلار د جنت مین دروازه دا او د مور د قدمونو لانی جنت ته خبره مې دي پورې کولا چې حضرت اسماعیل صرف په دې خبر ابا مې چې د کوسي درشل دی بدل کانو خزله طلاق ورکو زمود پاس ابراہیم علیہ السلام بیا راغے چې بیا راغے اسماعیل علیہ السلام بل وعده کړو بیا اسماعیل علیہ السلام ګور نشتا او حضرت ابراہیم ته تطوس کای چې وخت څنګه تیریږي ود الله لوې کرم دے بس هغه سمو قرر کړي وخت را خراقاي او مخبل زندگی کې ډېر خوشاله يو ابراہیم علیہ السلام بیا روان شو او انگور تا وئی چی کل اسماعیل راشی نو اردوائی چی دا درشل دی مضبوطه دا و دا دی حفاظتو کا نو پکار چې چی مخپل خوزو تا دا وئی چې زمان دا مور او زمان دا پلار خدمت کو او دا اغی حق ادا کا اغا وئی چی ربنا تقبل مننا اللہ زمون کبول کی دا دعا ابراہیم علیہ السلام دی ملک لدواو کا ننطول عرب ننطول عرب دا هغه په دوه رنگ دی کیسه ما کیسه میوي د دنيا غوټ غوټ ناراضي الله ورته کومو ابراهيم عليه السلام ته چې بيت الله جوړ کا بيت الله اول جوړ شوی وو د حضرت ادم عليه السلام د زمانه نه خانه کابا وا کومه کله توفاني نوح راغې نو دوران نشو الله ابراهيم عليه السلام لبيح حکمو کو زمكور بیا جوړکا نو نقشا حضرت جبريل جوړا کا او ابراهيم عليه السلام کاریګرده او زو اسماعيل و سره نو کار ده او بيت الله جوړاي الله او وخت له اشاره کئ واذ يرفع ابراهيم القواعد او یاد کا کله چې پورته کوه ابراهيم عليه السلام بنياد من البيت د دی کورنا د بیت الله شریف نام د دی منیاددونې اوچت و اسماعیل او اسماعیل سلام السلام سره او او ویل دی ربنا قبل من نه دوال ویل اللهمون خوستا کور جوړو ستا د کور خدمت کوو الله دا خبل دربار کې قبول کا. ځکه چې عمل الله نی کبول کړړی نو د غ نشتا او د نه قبلی او دا قبلی غټه نه خ ده چې تهګونه بیا نه کې یو پیردن د نهګونهو شوه او تو بې او بااصلهطب من زممبې کم الله زممبله د ګنا نه تو تونون کې داسې دیلهکه د سره ګونه کړی نه ده نو په کارداریري چموږ د یو خبره معلومه شي چې دا خلاف د قران دی دا خلاف د سنت دی دا د حقوق الله خلاف دی دا د حقوق, حقوق العباد خلاف دی چې موږ دا غې نه او خبره باندې کلک نه پاتې کیو نو چې کله موږ دا غې نه واپس شو الله به توفيق د نه کوي راګین نو مطلب دا چې زم ما عبادت الله قبول کړي دي ابراهيم عليه السلام جلیل القدر پیغمبر دې اخو ادی خوځیم نه جوړی خانقابه جوړی وسرزو نوکر کرجی کم دې لیبر اغه مبراد ادب اسماعیل دې انجینیر دا خانقابه د نقشې جوړولو جبرئیل همیندې نو سرتویم داد دالاده او بیا مو اجر ربنا تقبل منا الله د کار زمونه قبول کیه سينا چې ده سشي دریا کار شي نو موږ ولکه فلانی جمعه چوکړه برغټ نوم د ولیکا کاربدنه کوي کی او خلکو له بازار پګوته کې نه اذان و پګوته کې نه لیکي وکړه بس الله پرې راستو او داغه د ما انسکې مامله را انک انت السمیع العلیم الله ته اوریدونکې زمون و نه لرا پوې زمون په کاربان دی جزاكم وینا کوم گفتار کوم الله دی اوره کذب اللغوا کی خبر کوم ک بوایس میسج وانه کوم او کنه لیکل ورته کوم سوک به پوه دے الله او الله پاک بدیم پوه دے چې دا لیکل ما سم مقصد د پاره او کل دا وینا مې د سم مقصد د کړی دا ولی ان هو لیم بزاد الصدور سینه کې چپټ راس پروت نه سوک خبردار دے الله کله <الصال> چې د د الله په هدانیت باندې شروع شي او سور نام ته ورې ن تا ته پته وولې الله ی ماس کې ورکتن میواه کاتن دې نه یو پان را غورځېږي الله یاله مح مګ راغ پې پو دیغ تدم پته دا چې دا بهوا کېڅو باېړی ا هغهته دا پته دا چې دا بمېله په کم وخت کې را ي سومره ټم کې راځي الله وی ته پټی کیستو قوم نو الله پدی په دې چې کمدانا و ترګبرې وتا او کما بو جبرې وتا ان الله فالق الحب والنوى الله ار دو کې چي نو باغی کې شین دې غرازر غنۍ دانہ و نو باغی کې شین دې غوچدګي الله مونږ د دین په جنو چې په دومره غوندې ولدان کې یو په میوادار بوټې او داغه میوي او داغ اوروج او زوال ټول راځم کړې دي او د الله د وحدانيت یو نه خبره ده مونټول زمینداریو چې کله تفصيله کوي نو دا چې کله د زمکه نه راوځي نه دی ګوتی بشانتي وي به رواز میدار ده دا ومه کې چې ماخت حکم کوله ده ما ماخه پټې جوګلې کمال د چاوه هغه د اول ورځې نه وجې د الله کمال لګورې خان زه دا هغه په حکم رازرغون شوې ما ګورک غنم راکې جین او یو کجوار راکې جین او یو هر کیسه سبزی راکې جین او تیږې ګوته الله دې ولې الله استا پاسرو ختم الله استا په حکم رو ختم دې ته توحید وې کنه دې ته وحدانیت د الله وې هر سيز نه دا هغه د وحدانیت ظهور هر سيزنا نخدا اغه د وحدانيته نو سميع عليم الله تزمو پوینه باندي پو اي او اوريدون کي او بيادو آ کوي ربنا انبياء الله مسالم س زبردست خلکو غوريخه پیغمبران دی اولو العزم دی او بیا موئی چې ربنا او زمون پالون پالونږه الله وجعلنا مسلمین لکا مون وګرزه تابیدار پر ځان لرا الله مونږه تابیدار کې چې مونږ ستا تابیداریو کو یوازی مونږ نا ومن ذریتنا او اللازمون بچی خپل تابیدار وګرزه او دازې امته مسلماتن لك الله چې یو ټول گی وی استا تابدار الله زمون بچی دازې یو ټولګي کلوه کې چې استا تابدار وي الله استا حکم منی و ارنا مناسکنا او اللهخه ممتاز مناسکنا افعال د حج کارونه د حج عَلَيْنَا آسان عَلَيْنَا إِنَّكَا تو و توبالنا الله پمونږ میں روبانیو کې ځ بغیر ستا د میں روان ننداکارونا سان نهدي الل میں روانیو کې پمونبان دی ان کا ان ت توخوا بررحیم یقی ن ت تو ب لون کو اللہ کوم نا کوم عمل دازي شوي دي چې اغه ستاد حکم خلاف دي نو الله ممتا توب و واسو الله تلوي مهربان ذات متپزمونګه ګنا ماف کې اوس دغه مفایدا د ابراهيم عليه السلام د واکي چې دا پیغمبر په دعا د حضرت ابراهيم عليه السلام باندې راغله لګایو روایت کے کراږي د الله حبیب صلی الله علیه و الی وسلم فرمای انا دا ودی ابي ابراهيم ذب دعاء د ابراهيم علی السلام وبشر عیسی او بزیر د عیسا علی السلام باندې چې ابراهيم علی السلام دعا کړی دا رب ربنا او باث فیهم رسولا الله پدی کی پیغمبر راو لے گی۔ او حضرت عیسی علی السلام وی ثم یاتی بیا به زمان راشی یو پرست یو پیغمبر اسمه احمد چنومباغه محمد صلی الله علیه وسلم نو زما درات لو زیره عیسی السلام کړي او زما درا و درال غلو دوا حضرت ابراہیم علی السلام کړي دا او مقصد د پیغمبر درات لو الله ما مدرسې جوړه ک جمعات مې جوړ کو الله دې جمعات تا دې مدرسې تا اوس د استاد اس ضرورت تے دا معلم ضرورت دی چې خلق لاستا احکام وخای ربنا وز من قربا وبعث فيهم الله رعلگی په دغه خلقو کې رسولا منهم یو پیغمبر د دې جنس ناج دی سره یو زېلوې شوی دی سره یو پاتې شوی چھے دی پا کارونو دا دی پا اعمالو باندی پوئیگی دا دی طریقے کار ورتمالو میں منہم ہم اللہوی دا دینے رولے گا پا اگا خلقوی ردو کو چھے وی یوی پیغمبر نور دے کا بشر نور دے کا بشر لو منگوائیو چھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا بشرو خو اکمل بشرو پورا بشرو او د الله پاک دنیا ترالې غلې او به حیثیت یوراణా چې خلکو لید ته توحید او سنت राणा لاس کې ورکا ګور پلاری بشر دې حضرت عبد الله موري بشر بشر دا نبی عليه السلام خپل بشر دې نو ج جاسره واده کړي نو هغه بشر چې کمته پیدا دین نو هغه بشر کزامن دي ابراهيم تو آهر او قاسم دری نبی اسلام بچو بچیو. سلوری لونه وی دا ټول انسانانو چې کمی بیبیانه بو وقت وفادگی ده نبی علیه السلام موجود وی نو نه بیبیانه اممهات المؤمنین دا ټول بشرو کنا. لونه چې چا تور کرده وی نو اغم بشرو دا اغینه چی پیدا شوی اغم بشرو نو پیغمبر خپلهم بشرو انسانو عبده و رسوله عبده و رسوله ده اللہ بنده ده نبیه پیغمبر دی یو صحابی دی ده نبی علیہ السلام خواه تراغل ده او نبی علیہ السلام ورده تعلیم ورگئی چې تو او آیا جز ایمان راړم پتا بانده ستا و پیغمبر بانده او بنده ستاو پیغمبر ستا چه ستاپ بنده ده و پیغمبر دی صحابیو لګیدو هغه بنده رسول کو او رسول مکه کو چې الله ما ایمان ورې ستا پا پیغمبر باندې چې ستا بنده دی نبی رسول الله ورته نه نه ز اول بنده ما او بیا رسول ما عبد عبد هو رسول مو مسکی وایو کنه چې دا الله بنده او دا الله پیغمبر ده الله پدې کې پیغمبر ده نه وروليږي سره بارے ولېږي يدلوا عليهم اياتك چيلولي په دې باندې استا يعتنا استا کتاب ورته خاي انما بوئسل معلما النبي عليه السلام وي زي استاد جوړ کړې ما نو تاسو دې را لے گلے ما اوسه د بار را لې غلې لئتم مكم دې لپاره چې زه پورې کم تاسو خستا عملونه او خستا اخلاق خ اخلاق در دوخ هم او خسته عمل در دوخ هم نو مطلب دا چې دی اوسړي اخلاق خستې نو بده کې خوې د پیغمبرانو موجود ده او چې بده اخلاق اینو د خپل بلار نه خو نو بل بده چا خوښ حسن خلق د دا دا مسلمان شهوده او د مسلمان بهچان ده چې اخلاق د خستې ان الله يحب المحسنين الله مين گئی د دا پاک دامن دا او خلق سره دې کې دا یو خبره اندهای ضروری ده کله چې نبی عليه السلام صحابو ته تعلیم ورکي او ان شاء الله رسول مبيع راشي تاسو به قران خپل وګورئ الله وي ولا يسخر قوم من قومه سورہ حجرات کې یو قوم دې دبل قوم پورې ټو کې نه کوي ټټو نکئی دین کوي ملان دی دی ولا نساء او نخذ يرد نور خو زبوري شاید چې ته جابوري ټوکې کې افغانستان بهتري قران کله کله وی ولا تنا بزوب الالقاب يوم الله غلب نمونا ماخلي ولا تنا بزوب الالقاب يوم الله غلب دیر ناکار د نمونه نه چته اوسړي لوي چې تو فاسقي منافقي د نمونه ماله سنت طریقہ د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ته اوسړي پی جن یو کنه بي جنې نو आवाज ورتکې نور او رورا اے عبد الله اے بنده د الله اے زمارو راي دوستا نو کنزل ولا مکو غلط نوم مخلا اول خو په اخوانو کوم الله واستاسرون دي رور ورتوایا ک دین بي جني پلار بي جني ان و د پلان از د پلان نوم ورتو والا ک پلان م بي جني نو اخوانو کوم په دين الله واستو ه دين ګرون دي نو غلط نوم اغسل د د مسلمان شيو ندا مسلمان بدي بدخاري مسلمان بدي بدخاري پیغمبر الله رعلی گلو 112 ابراہیم علیہ السلام یتلو علیہم آیاتک الله کستا کم مضمون دې ستا کم کتاب دې چې اغه دلیل لولي ویعلمهم الكتاب والحکما او خید کتاب الله والحکمت او سنت د محمد رسول الله سنت حکمت چې کله مقابله د کتاب کراشی نو مراد د سنت دی نو قران قران دی او حدیث دا دے شرع دا. کم چی دی شرعه ده کوم چې هغه مشهور کتابونه دي سیايسته خارجي د روایتونه دي د الله د حدیث صلی الله علیه وسلم دخل اقوال دا غي خبري دا غي افعال باز خلک دي چ هغه د احادیثونو منکر او دا هوای یو خیالی کردار دی چې نبی رسول الله پر دا داسې ویلي الله دې مونږ داسې یقینونه مبارکي او بژودې او ساتي مونږ لپاره احادیث متہره دا دلیل د قران بسې دوی نمبر اول قران دی او بیا احادیث د جناب محمد رسول الله دی الله وجهلولی په دې باندې کتاب تا او سنت د پیغمبر ويزكيهم او واقعي دي لرا د اخلاق کې رزي لو نه ده بدو اخلاق ګناه انکا انتل عزيز الحكيم يجنا الله تزور عزيز غالب حکيمون حکمت والا ټول کارونه د حکمت نه ډک دي اللهته ظورهورري پار چا با کارون د د مت نه ډک دي او څومره جاې دایو کوګه الله داس یو پی غمبر رایږې چې هغه پی غمبر د کستا کتاب ب د چې د تممره پټکې والے دی او د جمع برستا له او پوستان بیان نو دا خو د پیغمبر غمبر وارس نه دی که نه د پی غمبر وارس خو ببتله د الله کتاب خ د الله کتاب به ته بایدیانئ نو دېو د جمعه د امامي نو د سره یو څو مسلې زہ سباوی چې کله روز راشي نو د سر صائم مسله شروع شي چې سر صائم به دا څو ورکه وته مره غنم ورکه جوار ورکه وختر شي کله چې لوی وخت را نږدې شي نو بیا سرمنو له زور ورکه چې سرمنه دازي او سرمنه دازي او سرمنه دازي د قربانې هغه مسله اوغه اصل مثله اې را کړی دا چې داروجستاني کېږي کی کېده کی د توحید نه دا د مسلماني کېږي کی کېده کی د توحید نه دا د سنتو خلاف عمل کې دا عمل قبلي کې نه نبی عليه السلام فرمایي کوم یو سيز باندې چې زماده طرف نه دلیل لي فهوا رد اغه رد اغه د عمل قابل نه دي صحابت اپوس حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی علیہ السلام دے یمن تلیگلو به حیثیت گورنر سورلائی بانی کینو لے دے اصبان ناز دے او نبی علیہ السلام جلبنی ولے دے او خپل شاگرد معاز ابن جبل آغر اس خطائی دام سنت تریکہ دا سره سرمی المدر کر راشی نو تو و سر بحاروزی کا گاڑی کینی خپل گاڑی و سر تر گاڑی پوری و سر لاتشی کنا پسر کا پبلک ٹرانسپورٹ کیجی نو گاڑی والا او درے نبی علیہ السلام معاز ابن جبل اگر اس خطای یا من لا نو بحر عباسی دا خارنا نو لارکی تی تپوس گئی چه معاز تو یا من تز تعلیق ما آلتا بخلق جگڑی کئی یو بل سره به اختلاف راضی نفا بما تکذی یا معاذ مواز. او معاذ تب بس باندي فیصله کې نبی علیہ السلام پیاده روان دي معاصبه با اسبان لپاره واسطه حضرت معاذ ورته وي کتاب الله زبذ الله کتاب باندې فیصله کوم الله کتاب راخلم او باغی و با فیصله کوم نبی علیہ السلام ورته معاز د قرآن نزول خلا نه دی شوی کچر د دا فیصله قران کې تو ان مومن بیا بس فیصله کې نو معاذ رضی الله تعالی هو توي بیا به سنت کا الله حبیبا استا به سنت وب فیصله کو دا سي عمل بس تا وړاند راغلي نو تاسو څنګه فیصله کړی زه باغ اسی ما بیا ور د حضرت وې ما ته تعلیم راګي کشه رضا خبر زما په زندګۍ کې نارغلي قران کې تعالی مخذران الله بیا وسکه نو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول سلام شاګردو وختانه متل کوي د خوخ خو شروام خېستای نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبا اجتہدوا برہی بیا وز خپل رائے قران او سنت کې چلوما دا کی مسل بګورما نو نبی رسول الله داو نوی چې ستا راي دین کې ګوره دلیل نه دی حضرت ورداوي الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله شکر دې الله چې زم ما لدی هغه توفيق ورکو کوم چې د الله حبيب هغه سره مينه ساتي خو اجتهاد او مساله بیانول دا د مجتهد کار دے. دا ہر گتاو دو ویلی وغم دی د هر ګتاو موتاو نه چې دو کتاب یې وی او نا ند اغه د پاره خپل اصول دی جداغه په علم قران باندې په علم حدیث باندې په علم فقہ باندې پورا عبور دی او داغي لکه مونږه د امام ابو حنیفره مولا تقلید کوو د امام ابو حنیفره مولا اغه سړیو چې هغه د قران او سنت نه د اتیا زره مسائلو استنباط کړي او امام ابو حنیفره مولا په خیر القرون کېو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ لی درو او, او داغه بو استادانو کیو نبی علیہ السلام و خیر القرونی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهتره په پیلون زما په ریدا زما ته صحابه او دا بیا چې دی بس روان دي او بیا ځای بس روان دي امام ابو انفا باغی کیو سلوخ زرع احادیث د نبی علیہ السلام هغه زبانی یادو نو مونږ بوله دا تقلید نکو یزکیہم ویعلمہم الکتاب تعلیم د کتاب ولور او الله تو ضروري او حکمت والے بیا ګورئ وایز ير فا ولي او کله جې پور تک ابراهيم عليه السلام بنیاد من البيت ده بيت الله الشريف واسماعيل او اسماعيل عليه السلام او بخلاوينا قول اچ ربنا تقبل منا اے اللہ قبول کې زمونږه انکا انت السمیع العلیم الله یقینا ته اورې دونکو په اسمون په کار واندی ربنا وجعلنا مسلمین لك اے الله او ګرځه مونږه تاویدارستا الله مو خپل تاویدار او ګرځه ومن ذریتنا الله زمونږه اولاد اغم تاویدار او ګرځه امه مسلمه تعلق یو ټولګه تا بيدارستا و ارنا مناسکنا او الله اوه ممتاز افعال د حج ارکان د حج وتوب علينا الله توبه من باندې مې ربانه وکي هر عمل د الله په مې ربانه کیږي انک انت التواب الرحيم یقینا الله ته توبه کب لون کې ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے الله اے رب زمونږه راولې کې بدی کې او پیغمبر ردي د جنزنا يدل عليهم آیاتک شلولې بدی باندې ستایا تنا کتاب ويولهم الكتاب والحکما او خې دې زرا علم او د سنت ويزكيهم او باګي دي لرا دا قائد او اخلاق غرزلونا انك انت السميع انك انت العزيز الحكيم الله يگين انت غالب او حکمت والا واخر دعوانا الحمد لله الحمد والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه واله الىه العالمنا ذا یا موري دل الله دا خپل رضا سبب او غرضه الله دا زمون, دا زمون دا دي نکو پته لکواچه الله زمون, زمون دي ثواب زمون استادان الله زمون مشرام الله چې په دې دنیا کې نشته الله دا غي د مني او د محبت او د خلوص له وجنه مونږ دا وجنا. کتاب یې لکړو یا وایو الله دا دې اجر او ثواب غیته ورسه الله کبرون منور کې الله قبرونه د جنت د باغچونه باغی او باغی غرضه الله زمون د ټول اعمال صالح او د سنت موافق کی الله ته د ټول نارضا شي الله زمون اولاد نیکان کی الله زمون د ټول او اولاد نیکان کی الله اولاد عالمان د قران الله خادمان د قرانه الله زمونږ زندگی د خپل قرآ او د خپل کتاب مواف کې الله د خپ د ضا موااف ک کې الله د اف کالم رااک الله تر مونږ تووروله مافیو کې الله زمونګ په البان رارحمو کې الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان کې الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان کې الله ممتدی دار دا جناب محمد رسول الله او او با دا حوز کاؤسر نصیب کی اللہ امال نامرال بخلاص بانے ملاؤ کی اللہ پو وقت دا مرگ باندی زمو بخلدہ کلیم جاری ساتے چلا الہ الا الله محمد الرسول